Пригадав пещене, таке нещасне обличчя Світлани Щербини. пригадав чорні маски на обличчях у підвалі. Ноги самі понесли мене до управління внутрішніх справ. Я відчинив важкі двері, увійшов до фоє і одразу ж побачив Славка.